باب ما ذکرہ فی جہازم سایت البحر الیلیل خزیر و قول تبارک و تعالی الاتبع کعلان تعلمنی نباب محق سربت بین دے لکا کتاب العلم دے کتاب العلم کے انبیاء سلام هم طلب دا علمانی خوض اللہ دعام خط بنا. بابی صاحب قوض مسائد و صاحب قوض عمر بزاہر دے. اعتباط فی للم نمان علی نبینا علی اسلام فی ذرتا قال ابو عبداللہ وبعد ان دعبائی بذکر کر گره موسی علی نبینا اسلام بعد ان تصویدو کی را مرتبه کی او برانده تعلیم تعلم دو پارجی ماحکه تمنی و دلت نفس تمانیچ دار قامیابی زرین دا همت بو سکینو. همت مردان مدد خدا. مردان همتی دا اللہ انداد جواد صفال لطلب الهرم. بوج برداش کول. دم تعلیم دم معالیم پر این قیاد که. خطوکده اکرادو که جه حدیش رضی اللہ ارکوز وضحر اللہ حاج ومعتمیر او غازی که سبیل اللہ. ابو داود اول لیل دریس وطلو طلو طلو خمصفحه که را حدیش او غازی. اے جواد ای چاول د اړین په خصوص کې دام یه هد غزاده او فی سبیل الله دی علا ولا وایي چې دا حدیث د موثنیکو شروع ته برابر نه دی علا ولا اندغام محمول دی نفس جواد رقو البحر د غاجیو د معتميز نه د نه کتاب الله <سؤال> نه ثابت دي واتران فولك فيها مواخذ کوي اي تبتغون فزله او سفر ته کن د اسکل کتابونه پېمړي کې وخت ایم راځي کو به پټې ایم کتابت باندې مفهم راکیدانه نور مې زیتر سيږي ښه دي اول کوشش کوی خپلې زده کړه کوی کو نه یې روس تم کتابت باندې حلادو اف کی بل ځکه سره نه شي دا غواړي کې چې دمود ثلاثه ذکر دین زادې اهتمام د پاره دی دا هم مو دی موسنی باب تجارت که الوحر دو صواب وعوی صفحا باب لسم دیلی کی ترجمت الواقی سالفاج جی ریال فو دو دا دا حم دیلی بیداوا کے صدری در رائی جی بیدی کنو پڑے رائی جی مرپاغ دینکی بیردی دیال فاظو دا حتن شکو دی موسا لفض را ری موسا لفض کی اختلاف دی میم مصلی دی علیب زاید دی فعلا ودن الف واصليده د اوسطونه له موسى مخل وزن دي تموسا شوم موسيون شو يا علنيت و جنابا يغ زدري تنوين هي پاده معنی برابر شد د اوسطهونه له د اوسطه په معنا حرق به خرول بای دوی دا محراب دې د مو شانه مو بوته وي او شابوته وي دا کو وو په ګوټ کې به میترې شو تکتا بوته چ پکم جی ساتشه دا تسنیا داشی بینت محازم ندا فیران فضا چینی کزنان ندا دا موسی <تصفح> ابن عمران ابن یسجر ابن قاشر ابن لابی ابن ابن, ابن ابراهیم والعلم ما حدا کوي خبر سيدا خو باد تو پاینو 1600 سال سو ف چې وې تو پاینو خدا سجري چري دي کې دیر ز لا ترا جي خدا په مختلفو خبرو کې د دې واینو دې کته په له ولغوري یاره دې د دې واینو معاشانه د سیوی دي تاریخ کې پدرو مکه سړی رانی شي یا عالم ګمان وکړي امیتنا چې ميدانې تی ته ته دا ته قال کوم ورته پته کې ميدانې کې تلیخ کالا پاچھوئے دے تول عمر دے ایک سو سار سال دے حاضر نے اسلام قبل اتفاق و میدانی تیخ کی افاد دے حوضی کی اختلاف دے و قید آئے کے در میدانی تیخ پر انتہا کی افاد چھوئے دے بیت المعبستنی په مقابلې د فرعون ثوا فرعون د مصر واچا ته یوسف حدا نوین اسلام په دور کې د مصر واچا ريان ابن وليد او یوسف حدا نوین اسلام په لاس او سمانو مومنو ده دریان دوفات درست قابوس ابن مصعب باچاش ایکی استکبار دے جو اسلام نے استکباروں کو جبار انی عنید حاک نہ مت جایوز و دامش درور ولید بن مصعب ایبن ریان ایبن آرشار ایبن شیروان ایبن عمد ایبن فاران ایبن عملاق ایبن لعوید ایبن سام ایبن نوح تاک ایپ و کفر کڑیر صافت ہو موسى نبی عل عل اسلام علی نادیه مقابلی را لگلیو شهوات و خاشات مختلاو صلوص وقال را ده جندو نبی اسلام علی مقابل را دسر آغلینا فی کم <اكم> بحر دی ل بحر او نهر ذکر اور ان شعر ایت اوس په بحر بشید وتوسعه په معنا دا بحر به غدا طرف وادي ته دی دا مې بحرین ته قرآن کاریم ذکر دا مجمع دا بحرینوکم ذکیوه و اللہ وعالم بحر پارس روم یوزی شویدی سو پویدا غزیده، سو تنجد علاقه کی، سو که تو کوئی اردن علاقہ کی سوک بحر مغرب ہوئی سوک بحر جقاق ہوئی تحتماد بحر قلزم لریز کا میسر جوار کے بحر قلزم دے زاہین رزید ترہیمت الباب دے و رجال طفيهاب دم مسافر البحر الى خضرين نه خدا مالنيته در يا پندرون کې चले دره حاله دي کې ملاقات په دريا پندرون نه ده شي بارش وړي به بحر با باندې په سفينه کې پورې وترنه ایریسام غنیم غړې کړ دایي جواب ځای چې یا فهارات په حدد و مضاف دې ایسا د بحر و ناحيه دوم کېږي مراقات ممتدی د بحر کې شوهه صفطای بحر کې کنارا باندې دعو ذمنه انت نديم داسی یې دی یو مخته داخو رجواري په دې کې د بحري په من دی اعلم مشغلہ دا علظ المشاغل دیا. یہ علیہ جی دا دا. اگر اوڈیہ ضرور کرے کتر یا کرے کتر اگر اوڈو نفسر دے. اگر این بیع علیہ مسلوات و سلام دے کتر اوڈو مدفار احمد کول کازیز ایلال خزیر، خزیر لفت و دا خزیر ایسلام دا خزیر دا لقب دے نوم کی اخترار دے چبزیای دے کو ارمیاں نوم دے کو ایس نیم دی کو احمد نیم کو عمید په تحمل معنی خلق رجین سرین <تصفيق> لاقم معروف دی اسم محرزه پتر رجین او که سما ته خبره کوله بل اعلا ما زنه ستی ماته نو مخاینه میسر ده یی ریدای نو دمندای کونی را دا ټول مشران ته دا نن د من ټول مشران معلوم کو اوتاده د استاد معلوم کو ما انعاما بیرو سدې تا را تاو شما ضد نهونی کې ته ته تاسو کولای وکړئ اعتراض کوئ ته تاسو دا شانت معلومات ما ما اعتضای کیږي ته ما تاسو ته و او ته استاد ما ته وخه زته استاد مړو نیو نما دین کڼ د نیکونو موس حضرت شاه ودي مولانا صوفي سیدی کیندې نوم لري حضرت شاه دانو ملې دا وسلا کړ دې خبر شنو به سو را شاه صاحب ته منځ شو دې مرید به شایسته مه کوته مارو حاضر شایې مرته نه سمې ګانلانه ځانه وره تنو کې ته الله یا عود بید نی Lilی خرافات بی ده کیا ثان dioبansہ یا دو جن.. streمانید من راود havings مرضی یا اولی جرامتی ولا پیاره کzeugا واجد چند دری Zelda°ی wyوشÉs دارشاگ... obligations کی آیم وزیمت ایسالی نیست زندگی چند درشو۰ اد آریست pens کی اسربان rechtبا ويكصلت или تماما coverی خدا shut it's Risky Mublade nocud until you are filled up the chill. Badaar Radiya Shkari 11- offer and do you think that you want to see a big tip? No. O example that you used to spend the time ده کی خرافات روغ دید رجید. ده نمون ما نیتماد مکوی. خیر وی امن ملکان امن فارخ امن آمید امن شالیخ <تصفح> امن اصحشد امن نور کارا او د تاریخین لیکلی کارا درو دغه حریزام په ځامن دام, کا حقیقت او خو سام هم یافس او کنان خالده وین مارل خل وی مان لای دمان نشم نو حریزام په ځامن کا بخښه دې وجود نشته باي روي ابن حميد ابن الفطر النسيس ابن اسحاق ولعن ده خو دینه رمضان یې دره ته يهود پنا تکش خير يهودم کا خلنده ها دې نیکان خرج کې شوې خاور جات تاریخ ته راغی يهود دا خندره دا بابا تو ساده دا څه خاص څه خبرې نه نه دا دا ناصل نه سل دي خو د پښتنو د مشاعره په توګه څارو راځي او موږ د خالد بابا ولادي زه ټیک شنه خالد بابا چې نواتو kuris مشهور مجاهد نه او موږ جو وځو خالد څنګه هاي جبال وخرب او غوي له مو ته یو مار غره یو مار غره یو قوس دی تاسو ورته پريشي هر هغه ته شي تای موږ د ګړی یو چیرې چې یو مې خبر دی هغه ته زما خراب خو دې ته د ګړی ته دې کول به دې مخ خراب غره ځینې اوزنی وکی تاجوب امکی روی پرانکی سجر آگی که ورسولا. مانگی موویو اللہی تا مونج. خیزی روی دا چه با کم جمانی که نا سو نم ماجدتا با غزی بو. او کم جی که جب اعبادت که نا آده هم سار سبسو. تو که خیزر دې تاکوي کې چې دا نوراني او مبرخه ده ابو عباس كونيه ده والله علم خلک خراب کړي دې نه خلکو دا وېري اضا صوفيه چي حضرات دي او حشرات دي د کله کله کل وای د وری مرتبه چرته موسی علی انگی اسلام نبیو خضر انسان چونو وری موسی علی انگی اسلام استفادہ د خضر اسلام وکولہ بیا پک مرکی متہدیین استفادہ دن بیعو پواشتی ده ملایکوی، <coughs> او استفاده ده اولیو چه ده دا داریگ دلنگی. انبیع چری، علماء چری، ده پا مرتبه ده شریعت چری، سوفی چری پا مرتبه ده حقیقت چری، من تو شدیم تو من شدیم، من تن شدیم تو جان شدیم، تاکستن گوید. از بار جیل من دیگرین تو دیگرین. ناشنا لطایب. خرافات ہوید. تاکیخ خول داری شخی جر اسلام پیغمبر دی. وات اینا رحمت مننا را جی. رحمت تلموند خل طرف دارت لی. تودا شد اینکی رحمت يرشینو ګوتې وکي وا ته نا من دی وا تاني ناو سورته وحو کی تم را کړه دې علاوه پر دا یو نو تاسو هم چې کله کرے شي تعبیر را شي د سبنوي وي شي وایي غره غلطه ده یرا د ولایت مرتبه او وردا کو د نبوت مرتبه او د سم مرتبه د نبوت نو اکثر وایي چې د ولایت مرتبه د نبوت سره غرله څنګه ورا ده تعلق مع الله تا وي نبوت دې تعلق و نه استوي دې نړیکي دوه مرتبيي یو مرتبيي د ولایتا له خلکو سره تړاو ښه مرتبيي د نه بوستر نه بوټ دخل کو سره تړاو خدای په کوو خامخدا الله تعالی له تړاو غي او دخل کو تارکه چې بوي دیېې پریشانی دی او ورغانه کړي دا کلي چې انخز بارک مخصوص ستالقه چې تر کلمہ ماتې دي ستالقه چې الجي اقیت مینا سکونی خیر د تعلیم دی دا کوم کردان د څه دا که نه دې ته چا نه ویو سفینی قتل اشاره باندې دیوال څه د کېدل دا که څه نه کاوز عن امر ما ده نه خدشه ماتاللہی گیتی کنی شاہ دا ہم بھی دیدی چی دا جین دے شاہ دا ہم خدا دینی خلک دیسی چی آگا دے خبر مشہوری دا ایتماعی خبر نا دے زیمین کے بلا یوں مسئلہ پریشانه کیه گئی بانا خان بو محاطق پریپان کی خلقی جولگی دی بخاری نیولگی خان او پیخدی پیخدی کی ایدانو دا خلقی سی لگی دیو متوجیش دانیو مساره دا چی خیدر اسلام زندر اکو مل دی اکسار احسی تصووف ہوئی دا خالی تصوف ته ورسو دا نور پسملې وني شوې دي فقط خضر زنده نه و ټول زنده وای قوم خلک چې وې زندره راوړی پاره دای حدیث تهذير چې د رسول الله اسلام د تهي आवाज وارد له شو ولای چې فاطمه هغه نه دا کیدره چې دا تازګیا خیزره اسلام کړو ما حق دا حدیث ویل پدې بے پای دي کې کوم دي کې دا پیغمبر په وینا او پیغمبر د وفات نو صحیح صدا ورو درس دیر کسانونا بعد الانتقاد سا اوز دلشوی دی شو تا بوری دان چملا آواز اوز دلشوی دی زا غیدا مقصد دی زیمیدی دا خبری اوکلی نا داخو جنات یا بلتو شای علاشو پینا اواده هو ته بخاري کې حريز اها اوغه خېچ راوي امري عجيبه لري اها داكي اور يول او اله الله الله وي خبر استکه ولي نا دا هلو صوت د اخري کله کله ان تاریخ ولې حاضر واندی دانه خبر واوري یو قصتو هغه دا که کوم الفاظ وین کسان قتل نور اڑانچه مکمل مړی حرکت کاو دار فائے کی انتہا اور سوال بے جواب ہم جب ہم حرکت پہ اې دې دې تیار شې کوزا خزر الله اميثا قنبيين تاتون نبي ولا تنصرنهم ادمي وتكي چي يون دې په كم دي کې رسول الله څنګه دا څنګه دې او ما يعلان له شي م قبل كقوله اين دي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي د دې صدې په انتحاب باندې او ماذ المقیسو په دې دې صدې په انتحاب باندې سلوکار روس موصن روس په دې اجتماع سره کړه حدیث وکړای تو کوئی گرے مشروع, مشروع. دیبراہیم ایسلام دادورنا دا حدیث ایک ساو سول لاما حدیث بہو رہی نور تنیم حوال جبکا مسئلہ ایک ساو سول لاما حدیث درش تو کوئی دی عمر دیبراہیم ایسلام دادورنا تروس تپوری دا زندگی دا, دا ملتا دا. دا کمہ جائب کو صدی چک اندر دے کو نور باہد خوشی مور دی دا پوزارت دا چلی دا اسلام شوی دی باہد جوئی چلی دا سلطانی چک اندر ہم جنا پڑیر خوشی اوزینو مانجور اگری دی طا خوشي دي نه کې څه کارونه کوي لو ثانوي ويره ټکنالوژي دا ور دي تحقیق انتها تر صدرې صدره सिकندر پکنجي کې د دجال پکندي کې تدل شوي دې ایتو ستغور معلومات تاسو سېیری چ حرکت کوي نا ای چمختي شارو ديږي چې خاطر دې پېدارم ځاړه اوردا خلل <سؤال> چې شانه قوتي اتره کي کار را چې ته یو شي کوي نا غو نه الله روغوري وليت طلعت عليهم من الفرار ولموليت اللہ جلی شان و جیرہ صحابی کا حفاظت کاؤ سمجھ سمجھ سی معلوم آنکلا آغاش خاسی هم سی معلوم نکلا نتا عشبت چی صحوط حقیبہ سید ماتن لغمت و جیش رید ترزیت الحدیثتہ دلائل و ماترجا دلائل و ماترجا مہوی لگو یو حیات دے ال اتبع قال ان تعلمنی دایت معنا تاسو ته غرض مقصود دایت ترغیب دی تحصیل ارانتا د مو تعلیم کومادات چي دي هیڅ د مو تعلیم انکاسات مشکلات وانا فقاقی فسری چرتا وی گټه سای ځان ورړواینا بالغ چیتم منه ګټو ته ورړواړم څو به اندې نور ما حشکی تاییہت الاحادیث متوایی شیخ خاص کر متل حدیث تا دی ابن عباس از حرم مقاس ماجن کی 7 انو تمہارا وہ حرم مقاس ابن حسن حضاری فی صاحب موسی د دانو چې دا دا میران را او چې د مې ینه شي نو به پرمانه دا, دا حلم بن قيس بن حلم لا دا, دا تديرو عمر رضی الله تعالی شاګر د تاورا تعلیم دی غنابات دا موسی مين مران دین ما رو او د وی جنا نه دا موسی دین را شوس ویرش. خالی من باس لگمت آجیشن در تحکیق ماسیحونکا دا دې دې میریه بدردا دا موسی بیا باندې او بل <سؤال> موسی دا سره او حرمه خس را چ مناظر دان دا په دې کې دا د چیرو کو کو ودی کی چیرو عمر ربي ما بي مڪا فداه ايميا با وقارين اني تمہاري درنا وسه وي هاذا رچين زماجي جي او زماجي مرغي پر صاحب جي موسا کي دا وسو موسا کي نه ڏي ورو سڀي پر موسا کي ره هغه چې تادب کړو موسا دغاري ته هغه د ملاقاته حالس ميتن دي سول لایک امير كرشانو دا رسول الله څنګه چې د حالي ذکر کړی چې دا خيرو خپل څو قال نام غياو سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقول دینما موسیٰ فریدہ نمیہنکی موسیٰ من بری اسراییل فرید جماعت دبن اسراییل کو اجعار جنل یہ صلی معلوم ندے کی دا صلی صوق دے فقال حل تا لمعحدن علی منکاتا تو معلوم دے جاخ بود تا نه ی کال <سؤال> موسی دا ما الله الها موسی وحو کلم موسی تا وی بلاوی نشری تعالی بلست یا بلبنا او زمون بنده فی زدن نطلب کو موسی لا دد پترمان دی او غ الله د د د پاه مع یو شانانه چې دا به و و اوبه د تلی شو کهه چې ته اورکمري فر نواپ بهشي د دغه نقشهباندي چې ته اوسه ملاقات و کې یسې او شله فکانه او دا انا خاست الميوان دي في البحر کوتين فقال <سؤال> مولى الصالح <سؤال> فتاه فتاه التويدي پر دغنه چې موسی ورته وي دي اول خبره موسی او کړي او ضرورت موسی نی خبره نقل حدیث که با قدر زرورت دیگه ویلی قول لفتا ذکر که ناوسته موسی ویلید فتاویی رایتا شیده دیجا وینا صخصا کلچا من عرام کهو گتتا فنی نسید الحوتا مایر کمیه ما نیرنک رایتا کن شیطان چما یاد کلیه موسعلان گے سامی دغه مطلب کو فرت د علا ساجما دیوا پشوپ پلو نفس قدم ماندی قصصا هم شری دین کی یا قصصا مندنا تادا شون کی حضرت زمینه فکانے نشانی امام احمد صلی الله داقایت موسا الاسلام پی آخذ کهو دا خزیر الاسلام. خور امنی حالات سم مختصر زکر شلو دیمی حالات مختصر زکر او و با امنی کام امنی صحابو کې اکراده زهره طرفا کې یو بدر کېو سيد المسلمین دي توي يوصلو غصبيته حديث د نقلي سوره د بخاري انفرادن دي او د مسلم انفرادن دي درې متفق کنا دي, دي. او ولا سم سره یې کیو فات شوی دی څوک نه شرم کی څوک هیڅ مووسا جان نبی السلام الله په هسته تندې ورغلا یو مووسا جان نبی انار اسلام پاکي صالح دا کار مووسا جان نبی السلام د اعلی پیغمبر کمکی صحیح وداعی انسانان کی دے عالمو پیغنبر وحو تا قوم تا خوح نکرا را اب بین خبریش ساجق لیکن دا شان صلایق داو شاہستان جوالی برقه اللہ تاقتدادا تفویذ امره الله تکړه او نې د وتې ځان ترنيو کړي حسنات لغرات ثیات المقربین د دې خلکو لپاره د دې خبره یې د دې خلکو لپاره هغه ته یی شي د دې خلکو لپاره تندې استاد شاگرد روان روان کی استاد دې موسی جان یې نشاندې شاگرد یوشا دی یوشا چې نو دانه دې نو ظاہر دا حا دې حدیث کی مناظرہ جاید اشکران. اوڈی زکایبنی آمباس اوڈی مخیص مناظرہ اوک مناظرہ کی سالیس پیسالہ ثابیت اشکران. تاانوتنا دے پکار حق چاڑی چاڑسا ہی اغمانا بکاری نا فیده المغیب ده انگیونا، اولیونا. نموسا لانه بینا نیشلا پره بیدو، نا یوشا فتا دا پره بیدو. ده دیو اینا ده نیشن پر دونو اغت فتاوی د یې شو زکه شاګذی هاڅو کو دې چې واکه فتو وات وی فتو وات پکې نیوی هاه سبق نشویل فتو وات وبسرای دې بځنو ناتا وغتر کو شکوہ بځنو ہمت کواو شاکوی رپوچونا گریم کواو کواو کواو در پکنائی اوستاز باننام مور اکراز باننام خیلیم باننام کتاب باننام نالی بدا نا احلی بدا دیوی او پر نالی ایزام بخوستاز آئیت کئی په دې نه لا یقي ځان چي او په مرغورای کې پیدا راغې کې حتا چې په مور پلا باندې چدي سبقونه پیخو درمو ته مت همت مردان ش چپرې اندازی حځي حیاشي را پسند په 5 امبه پرز او قوت دی او د پ امبه پر 5 امبه پرز او د څه پرز راځي ها به جو خدای نه کیه انا با خناستم د تاسو او ظلمې په کندو کې ا قربان دی ویران نشم آی آی ناز به کتاب کړو زره په کور کې د شاته د موبایل نشم چه چه مطمینه شو اجازه موبایل <سؤال> باندې نشو شی خدایا هغه کوژې څه چې ساده په رمیت اوسه کړې زړه ځان څه تاریخ هم دی یو ای گزارل <سؤال> لې استازي دادا نن دې کومه چې پیدا شګه وتی ل راتن کې نو څه کې وتا وسو جذبات یې سین خلاف پاک یې پیدا پیو ستو وخوړم و مادنه انقلاب شره طرانه ما دنه انقلاب شره غير علم لئي علم لئي علم لئي علم طرق انقلاب رات لینه دير انقلاب برا غره نون والقلم وما يسترون نون والقلم الذي علم بالقلم لو اغثم البطال يوما بسيبي کفا علم الکتاب ان الله اصما بالقلم هو مجهد په خپل ټولونه باندې دیږي دا علم دا د متعلیم د فردا فخر باز دی چې الله په خپل په قلم باندې ختم کړی دا قلم چې کوم مرتبطه دې یو څوک نشتاه علماء خلمله ترېق او تور ور کړی دا داویر می ثرو کوه خلمله ترېق پرته ور کړی دا تور ور کړی احمدي نه حمبال کیر روان کښو شخصي حکمت نو او کیسه کوم سم دې راولو د اندامو د کټ کولو د پر پرېدل څنګه یې د باچا ثموه فقاتو کې او موافقه تو نه کې نستای یو یو اندامو په دې شروع باندې په دې ورته کټ کې اول ترته ماشين کا ژوند قلم پلازباني همي دیتے قتل چې د احمد او حنبل د خفړې نه پر اوتل هغه بلی کو او علان کوي دې تشهید کیږي چا ته لشکره دا کا تو خدا توري دا بچي هغه شه جان دا مونږه کټي خيني بچ کا هوی کو زتوری او بچي نما نو قلم او دوات هم انما ته قلم او دوات ترجیح ور کوم په شروع او په بچو باندې او په تورو په بچو زقدر څنګه خير دی خو چې قلم او په صحیح باندې افق اعظم دي کار خراب کړي اللهینا سبق ته مرغمږه پر شان دي الله او چې کده خیرات ندي بیا سبق لراتل شي خيرات او خيرات هم پاتنه او نفوتوت فتاوتا کروی. او نسی بادابا فتا ہو. سیسا همده سی معجیرت چلا ما شو لی انی نسیتو بھوتا. بی معجیرت کشکر شیطان کارو. بی تایید کشکو شیطر دی. زی پی جانمالاری خرد. موسی آلانی بین اسلام هم پتا نه خپقاو مر اور کیدته نه تکا شاګر نپدین وخت مر اور کیدلا شاګر پریشان اي مسافري خپي اساس يم کول او یاد اوسه مشکلي ده شاګر سم مشکلي ده دا خخصت سمنګ د مشان د طریقہ مانو سکاوه مایوسه کاوه دی نه ووی دی شاګر چې مایوس شي یو خو د ساز فادار نه دیم دای کی فادار نه کوله او چې شاګر کله مانو سي اوستا سه محبت همي او به اينه زفارا فادار ان دې وه یې حق ته د نورو څخه شاګرد مرغ سايتي دمر حق کې مرغ سايتي چې د استاد تپوس می شي کولای او زه ته پوسټ کې نبیه تو بوستاخ 1000 تکین بوستاخ دې نه په حدود کې دنه استاد خو له در دا حککه دی اوناس به په لاره مرتبه په کازه کشرانو اوناس په په لاره مرتبه او کوم کسان چې کیږي راغی دا په په لاره مرتبه کې دي 아이 زنانو اوناس په په خو بهم تنبيه ور کړل شي له په د سفر بوج برداشت کول د علم د حصول ظرف بحر خرڅه کې کفاب کول ته شاګر خدمت کول استاد د استاد ته نه کول چاېتني د زرم نري دا ته یو زیوシー دنه خلق دي استاد کو شاګر ته ویاده خدمت کوي ندا تکبر دی ندا غلم دی خو شفقت ته وی شفقت نه نې لیدنه دا دای ښکار ته موسی علی نبی نور اسلام ته خوښی کیږي معلم دن بیا خپل دا کوم خبري چې دا اسلام په واسطې دی دا خو کې دي شو چې الله او تدار خضری او دوی شالله کوي لکه نن دا ځکه الله حال بدلای نه پاره تواله دات راولي چې حال مانی بدلې چې دا قال چل الله په ثوانی بدلې ها حالنو اللہ سکئی پاغت سوالدات رویدی. ابراہیم علی نبی انسلام قال پا حال بلیدار یعجمی ترقیق و صلاح کیا پا تحرید موتا اللہ سلو مرغان و نسی خوبی تکلی کا آدھے پا حر قرمان جوزکی دا صدور مرغان نوالچی وداقم سکارو بې دره ټوکري کول هم څه کارو به څلوه ورونو ته خاطر هم څه کارو من دې تل ويا هي قالب حال بدل شي ته تعلم محترم شي معزه شي او جواز هر اسلام قال الله په حال بدلاو سل قال امرت دې را پور تک الله راشيږي ده الله خپل شان دي ایو علم ای شیر دین دی خلک داوی ویرا دا خو یک آزاد کرا نه نا چرما اغام دکی خدای یو امتحان کتلدا لا جلا شان هود زقال په حال بدلی او زدلہ صلی الله علیه و سلم خدمت کئ ذکه الله پر ذات تکاری په سماح وفتننا كفتونا درې دې پاره شيینده دې فایده کې دې درې دې چې چا چقال یو حال ني په حالات کې علا نشي ستل داغه او پی خبري چې او یو طرف ته کې به محققانه ستولې چې چا چقال په حال ماني بدل شوي خلي کار کوي سترګي کار کوي او کار کوي یوه تر تم بل <سؤال> تر تم وای او ج خلق مای سکیږي دا خلق متبین کئ خلق مغرور کیږي دا خلق له تندې ور کئ دا دا همدا شي کودان دی رجاله کوم نا بابا ختم مشه پچا بتاو دا ختم مشوق و مغفر الله بابا وطاواني خان تنمو او ختم فنه ترخ الشيخ بحسايد ترخ الشيخ مخي وی برس کتابی لیل مقابل ختم کریم.